Beti beldur izan diet, armek gure eskuetan pixua galtzen duteneko egunei. Beti beldur izan diet, belarrik apalenei tokiri ikusten ez dieten baratzei. Beldur, lurrean sagarrustelik ez duten sagastieei, hormaren aurkako ausunei bizitzeko aukerarik emanai ez diz eztien Beldur, hitzak garestie edo merke gixa bereizten dituzten idazlei. Beldur, igoduen eskailera, ez dela betiko ahanzten duen boteretsuari. txuari. Patxi, ezkiaga. itata kasualitatearen bizilaguna da, Ez besterik. Gertatzen dena behin gertatzen da. Bitan batzuetan. Batzuetan gertatu ustean ez da ezer gertatzen. Kausak aztertzen hasi eta kasualak aurkitzen ditugu. Edo aurkitu nahi izaten ditugu.. <tusurra> Kaixo eta on gitorri? Altxatiz, bani, Itzaren ahots Jose Ekaitz eta Iratigoikoetxea Teklatxon mailan Mari Haia birniki laenia noztan <totipen> Eta gaur kirrinka kirrinka renean gatos itakako geltokia e, Bidari, goiatz, labandi bar. Geltokiak edo elduten entzuteko abestiak. Besapean ekarri digun liburua, goiatzek. Hortiz eta mendizingiati eskaratzean zain, jon muñoa. Eta teiatuan kantari, gaur, txepetxa. Gan baran ere, baumendago zer gordea. Kausalitatea, kasualitatearen bizilaguna da. Ez besterik. Xori txiki bat nahi E buscar le ri abestuz ene anai gusti hon ego akaskartzen shen bituz vano amen di mendietara... Egunon Jose Egunon bai Undak gure etzako Gaur ere da txoria. Pikkin bat urruna bote baina urbildu da txoria. Gaurkoan ere txoria ementsa dugu, ez da falta ez. Eta nolako daba, edo zein daba, gaurko hitza ekarri dugun txoria? Hora etxemen. E, gaurko egaztia behar zainen rol datu den azken biztonlea da. Gure txe bloke azpikaldeko lekutxo bat okupatu du eta bertan e, goroldio za bi biribila egin du eta bizu zulo irtera edo sarrera jarri dizkio. Gaurkotxoria txepe txepetxada. Euskalor euskal lurreko euskal txorietan den txikitsuena da bera. Gaztain kolore bakarrekoa nahi bada ez da ederra. Begi argideak, buru sangala, moko txentxia aurrera, korputza motxa, anka laburrak, xaltokako ibilera, xalapartako egalaria eta kantari ergela. Entzune, gaurko txepetxe ez da eta isiliketorri. Askotanesan esan izan dudute kizonik astuna argiak. Nola piztijak izan litzezken gure erakuslariak. bat aipatzen dena ozer Hartzen dituzten gure aurrian, honeketa txingurriak. Txepetxak berriz erakusten du, hainbeste nola haik bilak. Euskal lurreko txorietan den txikitzuena tabera Gaztain kolore bakarrekua naibada ez da ederra Begi argiak buru xampala moko jentia aurrera, korputza motxa anka lagaburrak xaltoka ko ibilera xala partako egalarilla eta kantari ergela Txotx batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan. Bainan gustatzen zaio jartzia, adarsendo xiaguan. Hamildu arren ez leike galdu dakile lakoeku. Baina aurkitzen Baldin bada ere Burnizko alda miluan Irulaual Dizan patutzen du Seguru ote dagoan Eta pentsa ezagun txepetxa seguru dagoela gure txepian ez da? Bai, bai, alasia dago, seguru, eta lasai, alasia esaten ziren aurreko batean behintzat, horrein ez da, e, bizi lagunen e, bileratara inguratzen, baino bai, orra, atzo edo lan egune topo egin duenean berarekin, alasia esaten zian bai, lasai bizizala, eta oso babesean, eta oso, oso gustora gainera. Itzak Pedro ba, Mario Tainorenak, eta kantuan xabierlete. Bai, kantua derra, eta deskrizio txepetxarena oso derra ere ebukatu eta osatu esanez, ba izaerari dagokionez, ba galari bisia ta urduria baten aurrean gaudela eta aldi berean maitagarria ere bai ez. Eta berarekin batera ekarri duen hitza gaurkoan e, ganbarra da. Ganbarra itsa. Baserrian e, tellatupeko soglairua, ez, maisaletegi gixa edo belarrundua edukitzeko erabiltzen dena. Etxetan aldiz, e, goieneko solairuan dagoen gela, gauza zarren, edota etxean atzera usten diren gauzen gordeleku moduan erabiltzen dena. E, ni txikitan gogoratzen dut. E, orain berrogitan barruzte, berrogitan bat urte edo, alaxe genitun, e, bizilagunok, e, goi zola iruan e, teliapea, telatupean, e, Eta bertan, ba, bueno, orduan zukaletan eta zua ekonomikoa eta ekonomika eta ura, ura martxan jartzeko ba, ikatza eta, eta egurra behar izaten gendun. Eta aietxeke jasoz ba, gure gambarak ere, hortarako ere erabiltzen zirela, ez? Egurra eta ikatzak ere jasotzeko. E, gambaran ikusi iritsi izan dure izikustera ba, ontza apia egiten. Ganbaran e, jolaztu izan duret e, belar, belar artean, belar jartuen artean, umea ginen, eta ganbaran ere olioa apia, ar, nun arrautza jartzeko, toki api, e, ere ez, ezagutu izan duret. Eta ganbara, ba, bueno, gure baserri eta gure etxetan, e, seguruna gaur egunean funzioa asko galtzen etorri da, E, ganaluak eta asko berat egin izan dutelako eta bai, tokitxoko ezinbestekoa izan dugu, ez, ganbara Ganbarataz hitz egitek hartzen geranean ere ere, esaten dugu eh? Pst, beste zentzu batetan diesagoa ganbaratik ondo eta orduan zalantarik adek giza korputarikazo eginda errebaratuta ba, ganbara goien nun bait kokatzen dugu eta gure giza gorputzaren kasuan ba, buruan, ez? Orduan pertsona bat nahasi xamarra edo azaltzen danean, ba hau erabiltzen dugu. Biezaguan barati kontu. Sinoin territorrita ba hortxe ditugu, ez? E, mandioa, jabai, ganer, goitegi eta bar eta bar. Beraz, gaurko hitzak ganbara Eta gaurko hitza mokoan, ba, txepetxak. Eta gugumik elurdan gari nienkanta edera autopatu dugu. Orduri, inba... Eta ipatzen du pikin bat geroxeago, xauek hona eta ara, ustu deusku egan bara, lapurrandiek kale handabiz, eta txikiek hartzelara. Arkait testioi zen hitzak Batzuentzako guzurreana Bestentzako eile Sagueeko natara ustu duuzkue bara Lapur handie kalean da bizta txikie karatzelara Belebbaltzaosoosoari sarri Bilko Tari, nos artegon beharko dugu Basker eskari gasko? Ez Eta segi eta egin kasu, txepetxari gure partez. Hau haxe egin doi da bai. Aio. Aio bai. Kalean horbela erortzen, erortzen Betaz pilak bentan arean atean zirik atzen. Ya uste, ya uste, ya uste Kien kuku ekuku eta uliarra kukurruku Erbain behar dugun unean, segatik aguz mutu Mirue daupik takatu ezut ondoan no dauenan da, maite dauenan algoa Zalien artean, iziguradot bakean, inoren menpe gongo ez dan batean, odei artean marmarra, kurrun joak Eure tzarra, eurekeroan daiezala, gure pena tanega... eskaratzetik, behaseingo dolaria jatetxe hotelak babestutako tartea. Otordu atxeden eta ametsik goxoenak, behaseingo dolaria jatetxe hotelean, igartza jauregiaren parean. Bilakatu zen bizigai, hau txartatik anuztega behan, noiz bai gina den gu Eta horrela bizitzen gera sortuzta sortu Behasaien erroldatu berria omen da Zerainen asfaldi eingo zuen abi atxepetsak e, Nik ez dut ikusi kukua bai baina atxepetxa aurten ez Kukua ikusi bai Kukua ikusi ere bai lengo hastean Kate horretan denok batera Eta Jonek Kukua begibistan ikusten duenean, normalean eko ibiltzen delako, zer esaten dio? Kukuak, Jonny. Astirik eztu ematen. <laughs> zer esateko? Kukua laiste alde egiten du, baina bueno, bitxia da kukua ikusi alizatea, ez da. Jon Muñoz, kaixo tangetorrita. Eskerrik asko egunon. Hori du beregia. Ez dakitze kontuekarri, jozon txori kontuak edo. Ez, txori kontuak ez, eta gambarako xagu kontuak ere ez, baina Mikel urdan kanta horrekin gogoratu zait, beno, gu zeraindarrak xagua gara, eta orkantuan diok errez balimanago, xaguek ustu digute gambara edo antzeko zerbait, eta hain justu ere utxune ez hitz egitera, etorri nahiz gaurkoan. Kasualitate edo kausalitate izango da? Balbestearen aldamenekoa da, ez? Besterik ez. <laughs> Iso nela Ba, bota, bota nahi ezunean. Ba, zer geratzen da denak entzean, ez errez dagoenean, dagoena utxunea baino eztenean. Galdera horiek etorri zaizkit burura, beste hainbaten artean, Jorge Oteizaren eriotzaren amargarren urteurrenaren arira. 2012ko apirilaren bederatzean hiltzen, laurogeita urte lehenago orion jaiotako euskal artista berezi eta berritzailea. Egia esan, hiltzen gara jartan ez nuen artearekiko eta oteiza bezalako genioekiko interes berezirik. Adi makoitzak bere erreferentea gomenditu. Ezagutzen nuen arantzazuko apostoluen istorioa eta gogoa nuen txilidarekin emandako besarkada famoso hura. Banekien eskulturgilea zela eta baita gauza arraro xamarrak esaten zituela ere. Baina hortik aurrera ez erasko eznekien buruz. Eriotzaren 10. urteorrena itsakitza eta hartuta komunikabideek prestatu dituzte Noteizari buruzko artikulu eta erreportajeek akullu lana egin didate ordea jakinminaren zakuan eta hala hasi naiz 20. mendeko euskal pertsonaje berezi oni buruzko buruz gehiago jakinaian, an eta hemen gauzatxoak irakurtzen eta bere lanak ikusten eta horrela segitu antopo egin du ta injustu ere duela mende berrogeita 50 urte argitaratu zuen Cuscoetan den liburu ezagunarekin Euskal rimaren interpretazio estetikoaren bilaketa eta justifikazioa plazaratu du Oteizak aparteko saiakera horretan. Aipagarrial dirategen ideia asko botatzen naiz lantzen ditu artistak: euskara, bertsolaritza, euskal estiloa, Neolitikoko kromlexak, estetika negatiboa eta bar eta bar. Hitz pentsarazleak guztiak ere. Ez du nik ezagutza nahikorik Oteizaren planteamentu guztiak ondo azaltzeko eta are gutxiago kasuan kasuan defendatzeko edo kritikatzeko. Ez nahi zorretarako gai sentitzen. Bada ordea, oteizaren idatzietan, ez lanetan agertzen den ideia bat, atentzioa bereziki ematen didana, agian ulertzeko gaina izen bakarra delako, eta hori, utxunearen erabilera da. Eta horti datoz nire hasierako galderak, zer geratzen datenak kentzean, ez errez dagoenean, dagoena, utxunea baino eztenean. Orokorrean korrean, utxunea zer bai falta denean, edo dugunean dagoela ulertzen dugu. Ez da errealitateko materiaren parte, haren faltak eragiten duen gabezia baizik. Oteizak aldiz vuelta ematen dio utxunearen ulerkera honi, eta utxunea eraikitzeko lehen gaitzat hartzen du. Haren ustez, utxuneak ez dira materiaren arteko espazio galduak, materia bezain garrantzitsu diren espazio sortzaileak eta eraikitzaliak dira, eta horregatik lantzen ditu utxuneak bere obretan. Eskulturatik, sorkuntzatik eta artetik aratago doan planteamentu metafisikoa dau, Oteizarentzat, eta puntu batekin esango nuke, egungo munduan gexiago aplikatzeko moduko ideia ere badela. Imaginatu imaginatu momentu batez utsunea gabezia moduan ulertu beharrean, utsunea lehen gai bezala ulertzen dugula. Imaginatu egungo utsuneak tapatzenalegin du ordez, egungo utsuneak lehen gai bihurtzen ditugula. Imaginatu? Eta imaginatzen hasita esango didazue eta hori nola egiten da. Nola egiten da hori adibidez maite dugu norbait galtzean. Nola eraikiaren utsunetik eta eranzun gonizueke eta nola eraiki nola sortu nola aurrera egin haren utsuneak eragindako minetik ez ote da hobe utsunearen maitasunetik eraikitzea utsunearen mine, minetik eraikitzea baino eta zer diozu e gure gizartean ingurunean munduan ditugun utsune horiez zer diozu jatekori geztuelako tripak utzik dituenaz eta etxetik zorpean zeudenak bidali ta utxi geratu diren etxe bizitzez eta poltsikoko utsunez Eta berriki ustu duten Donostiako bulebarraz eta itxi berri duten lantegiaren utxuneaz eta ustez beteta egonda ere barnean setitzen dugun utxuneaz zer gertatzen da horietan guztietan utxetik eraikitzen eta sortzen hasteko ez errespadago baina oteizaren ideiarari jarraituz utxunea ez ereza estenez utxunea lehengaia denez utxunea etorkizunerako esperantza ere bada kontua ez baita utxunea ordezkatzen eta betetzen saiatzea Utsunea zer den ulertu eta handi gabiatuta gauzak aldatzea eta hobetzea baizik. Benetan bete beharreko utsune bakarra bihotzarena, edo teizaren hitzetan harimarena da. Ura bete eskero, gainontzeko utsune guztiak ez dira benetako gabezi, beste zerbaiten sortzaile baizik. Baina ez egin irik kasu egirik, oteiza ezpezala ni ez ezbaina genio bat, eta azken batez hauek denak, itzutxak baino ezbait ira. Zerruka hortan da eta hori du beregia Ekintaekin Ekin ta ekin bilatzen ditun, zaiatze hortan ez ingelditu, jakintza eta arkia bide ilunak. Nek... <gülüyor> Jon Billesker, utxunea maitasunez eta ez minez betetzea saia gaitetzen horretan. Eskerria asko zuei Uz bizia lana jakintza dugu ezagutu aldatzea Naturalrekin batizistan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuzt ure sustraia lurrari lotuz bertatikan nidautea ez harenguda Bizarrean zainako Zure irri farra oroitu nahian iritsi denean, inorratzegoen begira doaz, upada, in Kirrinka kirrinka iritsi da, banator banator esanez Kirrinka kirrinka Geltokiko ordularian arratxaldeko 8 eta 3 minutu argiakilun eserlekuak ere bai Rena iritsi denean inorretzegoen begira isilik dago arkupea kirrinka kirrinka entzunda ozen baina isiltasuna isiltasuna da gainerakoan isilik dago arkupea ateak ireki dira eta emakume bat jaitsi da hirugarren atetik behera kan kan kan egiten dutearen zapata puntadun zorrotzek kan kan kan maleta bat akarrezkuetan, maleta bat oso txikia kolorerik ez duten begi horien jabearena izateko txikiegia begiek kolorea bidean galdu dutela dirudi urrutitik dato zela oso urrutitik eta maleta txikiegia da distantzia horietarako gizon bat ere jaitsi da 5. atetik behera eta bere gorputzak egiten du kan kan kan estarama takoidun zapatarik baina bere gorputzak kan kan kan egiten du emakumeak esan dio agur, eta gizonak esan dio agur. Trena kirrinka, kirrinka. emakumea joan da, kan kan kan eta gizona joan da, kan, kan kan. Ararkupetara isiltasuna itzuli da. Trena iritsi denean inorre zegoen begira. Ni eta agian zu, baina beste inorrez. Ingel badaide, da pintaz zuare. Nora hodo, la pizitza. Ik ez ez nora hasaldu estak. Barrendu dan duen artea. Millon... Izan sintzesken zu Goiatz, adibidez rengeltoki batean egonean. Begira dagoena, denbora pasa, datoz zenei eta doaz zenei begira, izan zitzen gehiago jatz? Bueno, momentu onta nakaso ez, zenzen azteren geltokiradekan gehiagi pasatzen momentu onta, baina, bueno, segun noiz bai izan haitek. Edo kafetegi batean? Edo ondartza parean begira eugoten den horietakoa dago jatz? Zer topatuko, zer ikusiko, Zta, zer entzungo eta ondoren zer papel Bueno, ez ez alapentsatu jendiak hor espia espiatxiki bana zen, baina, bueno, gustatzen zuen jendea, beiratziare bai, gauza kuriosoak ikusten dira, jende mota diferente asko, eta bai, ideak ere bai, tokio gokia gidea, tokio jendetxoak. Nolako adoi hartzungo geltokia? Mm, oi hartzunek ez du utren Topo geltoki bat du, baina erritiko sogurruti gelditzen dena, berri berri da. Oso modernoa baina oso gutxetan erabiltzen dut. Bai, Errigunetikanaiko urruti gelditzen da, da, ez dugu oitxura ondila arahuteko. Goiatzen ustetan, zer dute soberan eta zer dute faltan rengiltokiek? Uh, soberan faltan, ez dakit, uzalera Zerken duko zenuke, rengeltoki batetik eta noizbait zer bota dezu e... soberan? Horaintzi hau eskura banu, hemen balego nire eskura gai? Mm, Denbo asko itxoin bertzunean, ba, kafetegi bat, taolako gozak falta motatzen dira. Zela saion teko tokio bat, aholki bueno, erosuak bai. Normalian, rengeltokitako aholkiak ez dira oso erosuak izaten, eta sobran... Bueno, ezaget. Sobran ez dut inoiz ez zersen titxo. Faltan akaso bai, baina, bueno, segun ontzau den, ba, undiagoa, otsikiagoa, edo, zarragoa, eta berriagoa, baina, baina, akasoi, etxoiteko toki aproposago bat izan daitez dela. Imagina dezaket, e, itxaron behar den momentu hori tarako, imagina dezaket, goiatz eskuetan edo inguruan beti liburu bat duela? Bai, <laughs> imaginatu dezaketzu, bai, normalian, boltsan eukitza du liburu bat, noantokira noala, eta bai, imaginatu, imaginatuta, gertatu egiten zerbait da. Eta trenaia begibizan eta zuk ateatuta liburuan irakurtzen ari zarenarekin eta esaldia bintzat bukatu behar dut edo horri alde edo arriskatzeko ausardiarik bai? <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ez, utzen dut, eta jo hartuko nuke utzitako tokitik, nire lagun bat ekestetan du nahiko seguro zela nolako gauzetako eta da, piskatarra arrazoia badu. Ez muka utziko trena galtzen lerroa bokatzagatik, marrua bokatuko nuke. Ren batera igo eta bakarrik zaudela esertzeko tokia aukeratu behar. Non esertzea aukeratzen du jatzek, edo non esertzea aukeratuko zen nuke? Ba, iaxan ez zakati jongo zaikan, ze aurra behira atzea behira joan berdintzait, onduan norbaite hon edo ez berdintzait, orduan ba normalian hurbilen da on tokian esertzenaz. Sartu lehenengo ikustauten aurkean. Ze uste dezu, zeramala mala kan-kan-kan irugarren atetik, jaitxizen emakumeak, maleta txiki txikiaren barruan. <laughs> ba, pentsartza eta amango zula ba igual liburun bat, makilajet nubezer bait, eta haintxikiia bat zen, ba, gauza gutxigeio. Zuk zera amango zenuke zin bestean, maleta txiki txiki batean, urrutira joan behar eta maleta horretan zer sartuko zenuke? Mm, liburuak liburuak eta liburuak e, eskatu nion, goiatze karri etxetik zerbait, zug nahi duzuna ez esan zede karri dezun baina pista txiki bat ematearen kabituko litzateke maleta txiki txiki txiki txiki, txiki horretan gaur hoi segurara ekarri ere dezuna bai, bai, gabituko litzak Rakedu Henei txasadarra, Uriaren alabearra, Lakedut bere gure ertzea, Jausten zaitan zentipen zirrara, Lakedut itxasdera, Gaelentzen be... Pausoka, pausoka bidea egiten delako. <mintos> saltoka saltoka, bidea trazatzen delako. Itzesitz, ipuña, eta geltokiz geltoki, liburua. <mintos> Maleta oparitu ez, maletan sartu gaitu, idazlegazte oiartzuarrak, Europan barnako bidaia, Oparitu. Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak, bere lehen eleberri hartuta, itakako geltokira iritsi da. Larun bat goizari, dagokion edo berak nahi duen, ipunai daztera. Goiatz, laban dibar, kaixo eta ongit horritakera. asko. Nolakoa da goiatz? Etxeko lan egin alezu? Urbildo altzera amaren gana, eta ama, ama, esan didate aldetzeko. Nolakoa naiz ni? Nola ikusten hau zu? Ba, galetun galetu Eta esantzian neko zea pragmatikoa izan zen, da, erantzuna. Eta esantzian izan nintzela osaur zoriontsua txua eta osa laia, ta, gaur egon e izela enbeste hau ditu inazela. Oida bere erantzuna. Da hori xida goiatz? Amaren hitzetan umetan zoriontsu zoriontsua zena, eta heldutu denean ba, gehien txunoi pasatuen <laughs> zaigunak oh, zela zeh, ah, ba pikin bat murriztu zaiona. Ala ere irri ederra du jatzek. Eta zede monre, nik zoriontsu ikusten dut. <laughs> Hemen parean larun bat gizean. Goiatz literaturak beti liliuratu omentzaitu, humetan hau zabalik entzuten omentzenetuen ipuinaak eta istorioak. nork kontzat, kontatzen zizkizun. Nori entzuten zen nizkion? Ba, umetan, batez ere aurre ba, eskolan gure irakasle ezenaiz askun madariagai, asko kontatzen zizkigun eta bueno, ipuak kontatzen parte asko uzten zizkigun gure esku. Eta, eta jogatzena, bat zena, da, ikastelan aseinenean, pegoa inorga kontatzen zizkugula askotan ipuak, maizetortzen zela ipuia kontatzen guri. Eta, behaiek, kontatu bat ez zero behaiek. Umetan entzun dako bat? gogoan baduzu? Nondi norakoak egalako zantzua honditan? E ipuia bañoa ez desgatzena, pelego inorgak beti abestentzigun kanta bat oihartzen go trenahi buruzko kantatzen zigun kanta bat eta beti ipui oi kontatzen zigun denak kantaria esten ginen eta hortaz joatzen adibidez bai Goyatzek noiz heldu zion lehenengoz e volalumari kontzientegi e, idatzi egin naidet edo idaztera noa zuka lanaita Bai, jaian eko txikitatik idatzi zenkiut jot historioak ta baitut cuadernoak, nere ipuitxuak eta idatziak, orduan marrazkiak ere bai goitzen dizki on gaur egun ja, ez, oso marrazkilari txaran ast da jaoi alde bat da utzenon. Bino bai nahiko azkarra sentitzen gauzak idazten. Eta jo ba bueno, eh noi hartzunen prosa ta poesia eta tx bate da abendu partian, eta hararkoa behi idazten genuen, eta hor, irugarren maliatikan edo zortzurtetik aurrea azten ginen idazten, eta, bueno, nahiko goizu, egia esan. Akaso zelxamara izango da, pentsatzea, eta orduanik zer idatzen nahi nuen, bueno, babarrutik ateratzen zena, eta orain zeidatzen nahi du, bueno, edo, edo, orduko hartan ere, zeidatzen nahi izaten zuen e? goiatzek? Hombre, egia esan, orduan askotan igualotura zuten, ba, lantzen egineen gaiakin, eta olako zakin, baina egia da, Beti datz jutela, nahiko gauza aktualia diakin edo, nahiko hauza garaikiak ere izan daitezkenak ezain beste, ba duela ezagizun, ba mila urte, e, bazen ezagizein, tabakizein. Osa, gehiago, ba, bueno, ni bizitun nere inguruan edo nere adin inguruan, osa, gertaz ditezken zaak, eta orduan eba idazten itun aurran istorioak eta aur, prot aur protagonistak tare bai izan ditezken ere inguruko edo zen. Eta oraintze ipuin bat idatzi eta irakurriko duen horri zure ipuin kontatzeko suna irakurriko duen hori horri ze transmititu, nahi diozu. Hm, transmititu baino ezagiten, nahi konukena da, ba, lehen pixkatzuke bat ez sume zela bidaiatzeko aukera bat ematea, pixkat trenik hartu gabe, ba bestenonbait joteko aukera ematea. Eta batez ere, gozat, irakurtzen gozatzeko aukera bat ematia. Kazetaritzar hil duzen joan? Bai? Zergatik? Zergera karrita? Ba, egiasan, enun argi ikasi nahi oten nun kazetaritza, baina argi nuen izan nahi nula. Ordon bueno, ba, erabaki nuen, ba, kazetaritza nahi ba nuen kazetaritza ikasi behar nula. Eta iaxan badu zerikusia idaziakintz, bai, eh, ni prentsai datzian, ni bilinaz ia beti. Eta hoi da, gehien gustatzen zainan kastaritzan ardua, prentsai datzia. Eta oso desberdinada literatura idatzi edo kastaritza datzi du daikan gabe. Baina bai, sa, gustatzen zain, eta badakat jakin minioi ba, inguruan gertatzen dien gauzak, eta pertsonak, eta bueno, elkarrizketatu, eta... Bete jaken minoi eukizan dut eta, bueno, ba, azken finean lanbide biurtzia aukera aukita bentzat ez da txarrena. Ez dakit kazetaritza ikasi nahi nuen, baina kazetaritza izan nahi nuen, gogoan dezu karrerako lehen astea? En bai. Eta zure dudari, adibidez, esantzenioan hau da nik nahi dudana edo zer da, edo Ez, ez gaine, de hecho, utzi nahi izan izanun eta etxaritunun nesan ez, euskal filologeik aste Eta <laughs> esantzien denetxian, oire zaito gustatuko. Ta, <laughs> usalun, bueno, pues, jarra joko gut, ahoyen ikan goizu egida, ikusiko dugu, ta bukatu nun. <laughs> Baina, bailenengo azte izan zen zen hemen, lehioan, tokiontan, ezerren erdian, hain tokirri xa, bai, bueno... Pentsatzu eta askori pasatza joa laoi. Atera zen eguzki jazta, pitsima beran duxeago. Bai, bai, <risa> bueno, geogu, gure hartian girona genun, bai gaukera sortuztean lanian azteko arzaldeko egitzen, orduan klase eta gehiunga beha atera dut karrera, eta gioia ja, lanian hasi nintzen ean konturatu nintzen, bai, bideonetik niko hau da guztatzen da. Lagundu dizu literaturan, kastetaritzalanak? Eee... Bueno, ez dakit, berezeki, ematen ba, ba, du badola lotura bat, ez? Zidazele, asko dia kastari, eta nik ustot badola lotura, ba, igual, kastaritza, da, igual aukeratu dugulako, baitare, jakin minor bat badaolako gauzak, ba, jakin nahi zuzulako, ba, oaine, bai, azken zinean, liburua bai daztenen nintzen bitertian, askotan, eonaz, arakatzen gauzak, ia... Bueno, ba, bai informazioa teratzeko, eta bai bueno, azken zinean produkzio lan bada kastaritzen, bai funtzionatzen dugu. Baino, egia dadidez, e, kastaritza ikasten aitxurintzen urtetan, enula apenas ez zerri datzi. Osa, apenas. E, Literaturaltik amenzat, unibertsaeko urtetetan, etzio, bateko, eman korrak izan, da nikan urteta asenaz berriro, ba, bueno, santitu dut gogua edo, ba, berri Don, ezakit lotuko nituzke. Pentsatzen dute ez bani ez bani nintzikatzetari izan ebai idatziko nula, jarraituko nula idazten. Zenbait albistek ipu itxura dute? Bai, du daikana, eta batzutera gaina zientzea fikziozko ipuien nitxura. Bai, bai, errealitateak osa niretzako errealitateak literaturatik asko daka. Eta errealitatean hartzen ikusten juzun da entzuten juzun asko dia literaturarako perfektuak Batzutan, eski, pentsatzen hasitare, elitzaizuk aterako lakoipu bat. Ege, realitateak emateizuna bezalakoa. Eta aurrez idatzitako fikziozko ipuinak bihurtzen dira gero, albiste? Bihurt daile mm, Bueno, batzutan, irakurtzen juzten gozta batzukin, esagertatzen dira Oantxe bertan ez ditortzena ez da bat, baino batzen esan zuho. Hau, ez da gizek pelikula bezala, ez da gizek liburu bezala. Bai, gizakia bat hau almeno ezakit. Fikzilua errealitate bihurtzeko eta errealitatea fikzilore, bai. Oi, hartzungo aldizkarian, elkarrezketak egiten haritzen zara? Bai. Tarteka, tarteka. Bai, iteitxot, bai, teixut. Nori egin nahiko zenioke urrengo ezpada? Honi egin nahi diot ba? Egin beharko nioke ba? zer ba. kontatua? Ba. Jo, zerren da, ondixia marra dakator frigorifikoa ditzen jaten za bat dugu, guk aldizkarian egia esan ez oso ez oso elkarrezketa zabalak izaten nahiko espazio gutxi dakate, baino nadiez urtekari bateba egiten dugu eta oain gastontan pentsatu genun zein egin eta da emakume Finlandiar bat oi hartzunen urte asko bizitzen damazkina eta beari pentsatu genunitia eta egia esan bada emakume bat guzta elkarrezketatuko dutena. Ruper ordorik aurrean bazenu eta Martin Larralde kantua guguan, ze galdetuko ze nioke? Galdetu ezakit ingo nioke entzerbait, baina esango nioke politena dela. Bato. <laughs> Batzutan barroan sentitzen ditugunak, kanporatu egin behar direlako, esan behar direlako. LARRE BERDEAK LARRE BERDEAK Etxe zuritzeiak horriak Jendarme autobat bidean bildo txalatean basatzen Etxe helizetan otoitzak betiko otoitzak Neguko kearen antzera behun igotzen Martin Laraldez da sekulaitzuli, baina itzuli balitz. Antzak barurantzaitzuliak, lituzken sagarroian lez. Itzuli ezan balitze, gauri gandea da. Larre berdeak etxezuriteleak horriak, Engarme autoa vidaan bai un dizet pano petek Zendia familia retratuetan bezala Laritasun año perfuma turi oarima era gutzi doia meseta Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barka menan, hori menaren korapioa teslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barka menan, koglakari behar. zein da trenaren ono bat beia. Uh, txuku txukut txuku. gure kan, txikitako kantametsa mitza zen. Bideia trenera igo baino zenbat denbora lehenago hasten da. Mm, asten da netzaako egtan ja txartela kasunean. Ez du importa, bil betelego den o egunean bertan den baino orduan asten da netzako. Eta bukatu? Bukatu... Segun, bidaia bat bakoitzan arabera... Lutzeago irauten du edo... Piskabat bai aztutzen zunean... Eta urrengo... Igual urrengo bidaian, urrengo proiektuan pentsatzen asten zean. Zuz bagoitan joan zalezara? Lehenengoan, azkenekoan? erdialdean? aldean? Ba, Berdin zaitegi asan ze bagoitan sartu. Normalean... Bago, eh, tren geltokitik atera eta parian geltzen atzen oitakoa eta nere aurrian gelditzen den bagoian sartzenaz. <coughs> Libre xamar bali bada bestela ondoka juten az, baina Oinezko guztiak trenera igotzen direnean, zer da geltokian geratzen dena? Bueno, askotan jendea gelditzen doa, indikanez, agurtzea joten den jende jendeoi, eta, zakit, ishiltasuna, eta, bueno, bat, Batzuan utxune bate bai, ez, zalen zatu duna, baina batzuk jaitsitena baita ere, ordun, beti da norbait geltokitan. Nora joango zinateke itzulerako chartelik gabe. Uf. Itzulerako chartelik gabe ez zaket. Bueno, joango nitzakei ya doste entoquita. Ez da ditzulerako chartelik gabe, baina bueno, gean din aukera beti ondo baita ere, da baina bueno. Egia Praktikamente munduko edo zen txeko eta presena hon pertsona bana azkongustatzen gustatzen jatzea, muitzia, berriz zate dut gaina, ekisten boharo hemen dikan pixka bat muitzu, oi hartzun dik pixka bat atera, geogo gogoi okimueltatzeko. Zona ez dakit, igual itzulera igabe, igual oi hartzuna jongo jenditzake. Zein da maite mintzeko gara irikonena? Bueno, edo zen izan liteke. Hortako nik ustot berez, ez, ez daola garaik, agarimako itzatxula bere gauzak eta pertsona dago ditula. Bueno, normalian geña baitemintza zerbait polita da, haske garaik guztiak bia mm -hmm. onak. Oporretarako endaia lajaka. <laughs> endaia, endaia ez. Endaia bea gehiegi ez autzeudeniko hartzundiko surbilado ta endaia eta ke egungo 15 egun pasatzea, jakara bai urutisio delako, baina bueno, ondartzazaliana, eh, ta eguzki eguzki adon toki batean bentzat. Koldarra, ala usarta zara zu. Tarteka koldarra eta tarteka usarta. Uztut denagitxugula bialdoiek, egoeran baitan, momentuan baitan, bai, bai, nire bai tarteka usartan da tarteka koldar bat izan niteke. Eta ze koldar mota? <laughs> ba, ezakit. Ezakit. Ez dut uste ipu agertzen den koldar mota hoietako bat nazenik zaurasko besten bat da, ola. Koldar motak, bueno, ustut zerren da luztatu aitekela asko. Bigarren aukerek izaten dituzte irugarren aukerak zain? Bai, batz da milatu ez, aukerak, baino, bai, bain, zoratik ez. beti bi, bi aukerat azitzen da, baino, bueno, batz da nirugarrenak bai, bai. Eta, zer da neguko egune ze batean, treneko lehiatila lurrunduan, gustura idatzi edo marraztuko zenukena? <laughs> ba saquet ezait zerrenek arpegi edo marraztuko nokela trenak ez tira bizitzan behin pasatzen naiz eta hala esan oiden eta trenak ez direla behin bakarrik pasatzen erakusteko jenoako tren geltokia eramantzuen egun batez Gabrielak Luia Luia 3 aste zeramatzan negarrez Claudio izena zuten malkoak beti pasatzen zait mutil bat ezagutzen dut nire buruari gezen moztenatzeko esaten diot ez maite azkarregi Badakien nola bukatuko den istorioa baina ez du lortzen. Mutil bat ezagutzen dudan egunean bertan hastena ez sufritzen. Noiz bukatuko den zain. Honenean noiz esango didan txia abuela eta txarrenean noiz desagertuko den ez errasan gabe. Orduan botatzen entrenaren esaldiura luiak 11 otatik, 11 momentutan entzundako esaldiura Ez da tren arialde egiten utzi behar. Trena, behin bakarrik pasatzen da eta. Borobia bezain. Eszkorra? Horaindik Eta orduan esan zien gariak. Guazen rengeltokira. Ia lepotik helduta eraman luia, begiak hiru asteko negarrarengatik hain puztuta zeuzkanez, kalera ateratzeak ere lotxatu egiten zuelako, baina irakasleak ikasle biurria zuzendariaren aurrera nola, ala eraman zuen, iaia, Gabrielak luia, genoako tren geltokira. Geltokiak edo elduta entzuteko abestiak, goiatz, lavandibar. Elkar argitaletxeak argitaratua. Geltokiak edo elduta entzuteko abestiak. ederragoak dira? Elduta entzuteko abestiak? Momentuan baita, han batzutan, banaka eta dantzan, erobat bezala dantzan entzuteko ari bai oso erradia. Eldu zeri eldu bertzaio, edun hori?, Bueno, norbeak ikus dezala ez, zinei nahi honen eldu, bai jo, bueno, baso bateri ere bai eldu zera daiteke. Behasain udalak, Kaf enpresak eta elkarrarkitaletxeak antolaturiko amuala ugarren igartza saria irabazi zuen proiektuak eta bekaren laguntzarekin osatu duzu eh, libura goiatz. Uh -huh, Nola tan eman zenuen pausua? Banua, banua sariketan parte hartzera jakinik irabaziz gero, erantzun egin behar dela gero. Eta hurra izan detzekela zure, bueno, bizitzako aukera lehenengo liburu argitaratzeko eta hortik aurrera egin eritzozun guztiak egiteko Ba, ega egasan... Ez zen izan ikusen nula aigartza leaketa eta eta ordun zerbait prestatu nula orkestual izateko. Gehi izan zen, bai, lehen oztikan banu laburuan, arekin, zer ikusi zerbait idazteko fikzio aldetikan, bainoen un aurkitzen modua, oren ikusten nola, eta mi mili hamaikako udaberri inguruan, Esan hona, bitu, ba, igual izan, da, txezke, ipuak Tokioietan kokatu, eta esan nintzen idazten, ba, beste ikan gabe. Eta joia ikusen honian, igartzako inarriak ta eskuratu nitu esan hon, bueno, ba, behalien godu. Iazzo pasatzen, bueno, beti dakaz aukera, behalien bueno, honian, enun espero inondik inoa aukeratuko zutenik ik proiektu boi. Azkeneko egunian behalien un karta gainago hartzena funtzela oi hartzuna korreoxea galbetzu nulla ja zen baden ba berkozun korreo normalez ba, oi hartzen dik bea baina ia iristen da zen merezec egun batean iritsiko hork luke da esanu bueno ba hola bilakot eta bueno geu deitu ziaten bat ilabeta ba, proiektua aukeratu zutela eta, bueno momentu hortan izan zen izu harrezko o Bueno, sai, es que itzi gabe urduritasun momentua de zuarrizkoa. Ama bi puñ. Gusturaitzen dio sui puingintzari. Bai, gustatzen zaite narrazio motxak edazia eh erresa egiten ze baitare nenaz, oso konstantia ez dut. Ez dut pazientzia asko, eta igual horreke bai eragiten du. Idazteko orduan, ba, bueno, luzera edo gehiagiki bueno, nahiko ipuimotxak idaztia, ta, baina, bueno, irakurtzeko hori bai gustatzen zaizkite ipuia, irakurtzea. Osa ez da gustatzen daien genero bada. Hortzuan, bai karta zela eta karta eta barruko proiektua bidali zen dituen. Egun berean iritsi ziren Oiartzundik eh behasaina, gero etorri zen telefono deia eta goiatzen eta txikoyen eta ingurukoen poza eta pozaren ondoko sentsazioa orain denbora pasada, liburu argitaratu da, liburu eder bat osatu duzu eh lasaizaudegindako lanarekin, baina orduan lana erdi eginan zegoenean eta aurrera atera behartzean, ze sentsazio Egia esan jabein saria jasonunian eta sinintzenian lasa izan ditzen nintzen, ez nun buruan ez dara presio bezala, banekin inbernula, baina ez daren nintzen ditzen presioi zugarrizkoa, inin bertzu, inin bertzu, inin bertzu, bertzu. Egia da gioia, egiazko ba, iraigen aurkeztu behar banun, ba, abuztuan, ja, bueno, abuztuan ez, abuztuan ez, abuztuan ez, pixka bat dena txukuntzen, dena errepasatzen, ta hor bai sartzen saitula beldurra ba, jobe eta ez bada ez bada ematen maila edo azken finean zuk zure buruare bai kalitatea minimo bat eskatu, bueno, eskatu nahi eskatu nahiozzu osea eta ez zaud maila ematen eta baldi bana zigartzako historia lehenengoa esteñotena ez du harritaratuko zure liburua eta holako holako zalantzak sortu dizkitsua pentsatzen dela igartzerazuten guztiak Pasa dutela hoi, itzein dutenak inbentzak bai, denak saute bai, negreik pentsatu izan dut. Ta behoi, ba, beldurroiek sortzen dira, baina, bueno, gioia. Ta gio, bueno, jarri gitaratzeko momentuane, bai, bada, lehenengo aldia da, hain publikozaba lan gana, iritsi dena, nere lan bat, eta, postezakit, sentzatzio asko juntatzen dira, lotxa, poza, beldurra, ez da, arraro bat da azkenean. Zermozko mozko lehenengo esperientzia ue liburu argitaratzerakoan zure zenbait elkarrezketa irakurritut, baina saria, jaso eta bere alakoak, hori proiektu aurrera eraman aurrekoak, eta irakurritu zenbaitetan, ho ba, sekulaz nahi editore batekin lanean, eta ez dakite, ba, nola izango diren kontuak, eta zer mozko esperientzia hurain pasaden honetan? Ongi, eia e, da, ba, elkarla dela ez batzutan goza subjetiwak, Zeratzen diela, bai zura aldetik ta, bai izateka, baino egia esan editore lanetan antxine mendizabala ikudan ere kasuan, indizkit bere iradotkizunak, bere proposamenak, e, baino baten batenik ikusten manun, e, nere ustez beste modu bata izan bertzula, eta egia esan ba onartu izkit, ta, nere egiritzia mateko aukera eta ere bai eman dit, eta bai bai zentzu hortan, eta batzutan ez, behak proposan Ala zentsuta konturatzentza, pues va bai ba, ba, igual hola ego killao da. Egargilla goletzen da, baina bueno, bai, osa zentsu hortan emandit aukera nere iritzia emateko, nere iritzia kontuan hartu hartzeko eta bai, ongi. Hendaian hasi eta hendaian bukatu eta tartean beste 10 hiri Europako beste 10 hiri. Eh, bai, lekuak bai, baina batez ere pertsonaia pertsonaiek da, eta batez ere pertsonaia horien arteko Arremanak, edo ala jasudunik? Bai, ez da, lehenengo esaten diana, eh? Bai, azken zinean, e, ipuiauek oinarritua daude, e, zai, bizitza herrela izan daiteken, ba, jende asko identizikatu asantitu daiteke, batekin edo besteakin guztiakin, eh? Eta, egia da, azkenian, pertsona animalio sozialaia soziala orduan gure eguneroko bizitzare bai arremanik osatzen dute, Eta nola, hortikan hartu ituten bai referentzia, bai, bai gaiak, bai zinbestekoa zen, harremanak oso presente hotiak. Lubianan gaude, eta gauean musika sortzen da, eta ez dakikun ork hartzen duen, Lubianako keltokian, gauean musika iritarraei loa galaraziz, edo, edo batzoi loa goxatu zez, mm -hmm. ideian hondik? Ba, ja, zal ez da sortzen dira goiatzen ideiak. Jo, gauza askola de sortzen bat batzundean ikusi duten zerbait edo entzun duten zerbait edo edo sentitu duten zerbait. Egia san adiz, kasu hortan enazuat, batzen nola nola hasi nitzen horrekin, nola iritsi nintzen zen hortara, baino, bai ze, bueno, zeuno ipasa, eh, Lubianan ez musikaik. Baina, bueno. Nahiko hiri iluna risteatu bat omen zenuen. Bai, Euriditira izanumentzen alakoa. Bai, iritxiera neko, neko gaizki, bueno, neko gaizki. Euria hasizun, bueno, euri, euri hasaizu garri bat, ostala, blai inginen, bueno, dena ez du narrapatzen ostala blaing ginen, dena gaizke aderat zigun, ez genon dirua autobus ordaintzeko, bueno, denetikan egon, Sentzatsini ba, bai, pizkat. Hola, zen iritsi ginen gaur egungo atzenaz martxen egenola ja, egenula, lehenengo trenean bagoaz. Eta austalean zu den, madri batzuk esan zuten, ez ez juan, iria ikusi merezidu oso polita da, kasuen genien, eh? Tarra zoizuten, baina bai, iritsira izan zen, uff, guazten hemen ikan, ja. Marco Adrianaaren gana iritsi da, edo itzuli da, ogeita urteren bueltan. Bere albiste ta berriri jakin gabe eta usartu da, etxera iritsi, giltza atean sartu eta atean barrura, sartzen ausartu da. Kontua Kontuadeaztuela, Adriana topatu beste norbait bizi dela orain etzi horretan. Bai, Markok pentsatzen du 25 urtzi horietan ez dela ez erraldatu, berak ala naidu bentsat, ez, ueltatuta 25 urtat zago utzizun tokitikan berrez hasiatu bizitza playeman eta kontua da ba, bere herrian gauzak aldatu dela 25 urtete pasatzen diela. Amaika hiri, e, pertsonaia mordoeska bat, libura bukatzen denean, nungel gelditzen dira hiri hoiek, egunero zure aldamenan izan dituzun pertsonaia hoiek, errezada bukatu da liburu eta, bueno, hor sortzen da banak eta idaz eta idatzi edo bere eskuetan izan dituen pertsonaia hoien arteko lotura, errezada auste aus hori. Habe, hmm, buruan balaude, nik oso presentitut, personaje guztiak, hiri guztiak, baina adibidez, liburua eskutan dutenetikan ez dut irakurri berriz. Bukatu zen, eta hoindikan ez maz gai sentitu hartu berriz, eta ya liburua beha oso liburu formatuan irakurtzeko. Ez agit, beldurrik beheldurrik, e, personajei bai ez agit, hoindikan arrarua sentzazioa zait eta hor a apalian. Ipunak, liburukoak, edo beste idazten dazten dituzunak, idatzi eta norbaiti irakurdezan emateko iturari bai? Maia zure iritze edo zeiru ditzen zaizu, edo, edo zuk zer horrek irakurtzen dituzadiez hau txukoran. Normalean ez ditut ematen. Bada oigal, lengu da bada oso urbilekoa dutena, bai oigal beha ibat zutan, bai, baina on, normalean nintzako idazten dut. Eta... Orregeltzandia orre askotan ez ditut berri zirakurrira egiten. da, bai, baina askotan idazten dut, ba, bueno, gogoan ulako istorioi kontatzen go, taia kontatua gelitu da eta ta hortxe gelitzen da. Idazlea bakar lanean aritzen da, baina Goiatzek e, lagun eskamutil gizon emakume askori emandi eskerrak. Inguruan ere sentitu du zubabesa. Bai, bai, bai, bueno, eskerrak eman dizkidote, azken finean, ba, onorte beteko prozesu hortan, modu bate edo bestea parte hartu duten lagunai, denak modu desberdin batea parte hartu dute batzutan, ba, igual eskatu propio iritziak ba, izu, irakurria hau eta, esan, zer hitzen zaitu, edo, edo, bueno, bai, histori edo historio baten muina eman dit norbatiek, edo aholkuak eman dizkid, ba, intzazu hau edo, edo, edo didiakoa-derilakoa, ba, igual, Finlandia bokatununik e, liburuan prozesua, eta ara bizitan juntziona bazkenian, da, bueno, bai, sentitu dut prozesu hortan parte hartu duten ingurukuei eskerrak emateko bai, go, gogua edo beharra, edo, eta azken zinean denak parte hartu duten modu batea, edo bestea, denak lagundu naute zerbait, zerbaitetan. Begiratu atzea ortsi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea amildegi ertza, Biziak iak ametxak Ezrilatu gauean Izarura Zure begitan piztuda Eta ez galdetu inoiz tergaldu genuen, negarregin genuen ean, malkoaien. Yeah. Nimen gaudela Bide gurutzea Ara, gaur ere hor dago Asira batean Tarteka saltzen zen geltokira Motxiladun gazteura baina Azkeneko biastetan Ia egunero geltokian zegoen Zuk uste duzu nahi ta dela Beti horretan gure parean Ez da nahi izango Bai baina Guk begiratzeko egiten du. Ez dut utzte. Animalia erreplikatzaileagara gizargi zakiok aspergarriak orearen alde beran egiten dugu betilo. Mailan bakoitzak bere tokia izaten du. Katilu bera erabiltzen dugu gosaltzeko. Libre badago autobusean ere toki berean jersartzen gara. Hori ez da aspergarria garela. Hori oiturakoak garela da emakumea. Eta zein da diferentzia? Beraz guk begira dezagun exertzen da hor. Eta zergatik nahi ote du zure arabera, guk begiratzea. Ui, eta, eta zergatik ez? Nigu mutil gazte bat banintz, bera bezala, ez nintzatek egun guztia muturtuta, treneko txartelak saltzen dituzten, eta erretidoa doa hartzear dauden bi emakumeren parean eseriko. Bona ez dakit? E, badu bere sorpresa bukaeran, mutilgazte bat egoten da motxila batekin geltokian. Mm -hmm. Zertan goiatz, esan gabe zertan egoten den <laughs> irakurlea jakinaz dezan. Eguera ere polita, bi emakume egunero egunero gauza bera egiten dutenak. Eta parean bat batean azaldu zaie, mutiko bat hau ere, ba, egun batetik aurre egunero egunero begi ba, begibiztan parean jartzen zaiena motxila batekin. Bai, gaina, bueno... Eta emak... zehote dago mutxilaren barruan. Hoi da kontuak. misterioa, hoi da emakume hauek, hainbeste, bueno, kitzekatzen itxuna, edo, azken zinean, behaien rutina, hoi, ez, oiturazko, izatean, lan oiturazkoi hausten du, mutilorrek, ze ordu arte, ez dakate, holako, bueno, misterio, edo, Ezer pentsatzeko lanian dauden ordu guztietan, bi treneneko txartel-saltzaile diazkenian emakume hauek, urte pila badara matzatenako lanian, azkan azkaina daudenak, eta ba, mutiliorrekin badakate egunero, eta zuiz zangote du, zuiz zangote du. Da bukaeran argitzen da, batek deskurritzen du, eta gioia ja, mutilak era bat argitzen du zenden kontua. Ba, Gaina historio hortan, harreman ba, bueno, asko mutilian elementua hor dagoet, misterio zahoi, baina geodago bi emakume hauen arteko, bi lankide arteko harremana, berez lankide gixan harreman hona dutela, eta geodago bitauko batek bera izpabikiak indakan harremana, baina gauza asko nastutzen dia, horri historioan zer, baina... Horri gutxitan asko kontatu da itxek ezta. Bai, bai, harrem, xa ta azkenean harremanak ta asko aldatzen dira eta batek pertsona jakin batek edo pertsonaik konkretu batek azkenean mundua bere ingurunia nahiko zabala izan daiteke eta hori ipui batean agertu daiteke. Esku Eskuartean zerbait bai goiatz. Orain, e... e, lanproiekturen bat, e... Ez, ola serio, ez, sea, idatzi taola tarteka bai, baina orain gehi o la, ondo pasatzeko, divertitzeko, nertzakoa hentsu bukatua honen prozesua ja liburuak ateratu denean eta pixkat orainche sentitzen dut bukatu dela. Eta orainche buruan ezakat urrengo liburua edo idatze, idatzi bai, idaz idazte tarteka ta baina nertzako ta nertzako edongi pasatzeko ta ikusiko dugu. Irakurtzeko zervetekarri dezo? Bai Nao ez du Faculdade de sentir un espasho Terminado por liñeas on superficies E non obstante xoves sobre ti Unas idades Asgargulas sorrien contra a tarde Efadista teixe con filo d'algodao Asuas As lembranzas Xoven Nas gretas Os anticuarios mudan de residencia Kosta zaite haukeratzen ze ekarri, ze badaude beintaberri zirakortzeketan liburu zatiak da ola, baina azkenian geesplikatuko dut da demainon, testu bat ekarri duten, ekarri dut. Oinezkoak edu Egunero, gaur ere bai, ordoa, espaloiaren barruko aldetik, babesa beharko balu bezala. Gabardina luzea, gorputz are luzeagoa estalinaian, belaunak baino berasiago iristen zailo. Zemat nortuko du beti espaloiaren barruko aldetik dabilen gizonak. 2 metro hortze hortze. Luzteta mehr ordoa egunero espaloiaren barruko aldetik, babesa beharko balu bezala. Norabait, beti oinez. Pauso luzak emanditzake bere oin luzeekin, baino mantxo joaten da, inora iristeko presarik ez balu bezala. Akaso ez dun ora iritsi. Milaka biztanle dituen hiri batean ia egunero norbaitekin gurutzatza ez da erraza, eta berak ia egunero gurutzatzen du giza hori. Lanera doanero. Arropak erastera joaten denero, kontzertuetan zerkiren bat ikustera joaten denero ere bai. Irionetarara etorri denetik gehienez ikusten duen pertsona da emakumez hori. Egia da hau baino hiri handiagoak badaudela eta en zuzen ere horietan dela benetan zaila ez azeguna den pertsona bat behin eta berriz gurutzatzea. Baina milioak ez badira ere, milaka dira irionetan bizudiren pertsonak eta hiritar hainbestetan topatza, ez da normala. Luzeska eta meharra da emakumea, eta beti presaka ibiliko balitz bezala pasatzen du bere irudia iriko kaleetan. Kalen erdigunetek beti, oinezko bakarrik diren abenidetan ere erdi-erditik pasatzen da. Emakumezkoa da itxura kontrakorik esten ez duela konoski, baina emakume izara handiago hartzen du oinez dabilena egin ditzakeen gauzengatik. gatik. ZUKZUKIDATZIA Enik eta lagun batek. Bion artean Eta hori nola egiten da? Ba, hau izan zen, edo horri zen lagun hau, eta esan zean, jo, eatz, dakat historio bat idatzen bertzuna. Eta esan nire datzizuk, zure historio bat da, eta ez, ez ez zuk edatzu bertzu, asko zo beto aterako da. Eta beha konta duzian, bere non digna zen, da beha bueno, zen gizon oinezko bat, e, beha maiz ikusten zuna donostean, konta duzian historioa, eta ez den, bale, ah, idatziko dut. Eta eratzen Bialini joan behari, tori emendakazu, eta beak orduan bueltan, bigarren zatia idatzizun. Eta niken unespero, sorpresa izugarri izan zen beak bueltan ez zuitia. Eta izan zen, biek poz garen ditu ginen, esan, ala, ezak izu, eta, bueno, baulako hau zak bai gutxitan iten jugu, eh? baina ba, bueno, tarteka bada eta esan nion, testu bat eztekarria eta igual oinezko emango dut bai, bai, haman, haman <laughs> Literatura hori da edo hori ere bada ez da, jolasa? Bai, netzako bat ez hori da zani, idazten dut goba duten ean, gustatzen zegalako eta ongi pasatzeko ez dut, ikidazten ba, bueno, inin berdutelako edo bai, netzako, eda, gozatzeko esparro bat da, bai, irakurtzen dutenean ean eta bai, idaz Fakultadede sentidun espazio. Emakumeren maleta txiki-txiki-txiki-txikian sartzen da. Zer da? Ez baina batekarri dut. Eta zergatik? Eh? Baina ba... propio sartu duzu poltsan, edo horretortzen ba, da, edo horretortzen da beti. Ez propio sartu dut. Ba, enekin zato sartu, unga asko pentsatu dut, eta azkerean pentsatu dut Espanientak bat sartzea, bueno, gustatzen ezkite lako kolore piatako arikarri dutena arrosa da. Eta, ekarri dut, ba, normalian, humore honez, edo, bai, pozik esanatzen azenean erabiltzeuten zerbait dielako, ez, ez ditut egun eropintan margotzen Espainiak, gogu asentit juberdu tortakore bai, eta normalian, ba, hoxe, humore edo alarte honakin lotzeuten zerbait da. Eta arrosa arro, ja, ekarri dut gaur, bai, no, jau da berri gogu adutelako, eta Ola, udarako goguadu dutenean ba, ema matitelako. Ekarri bakarrik ez? Gaur espainiak ere arroxiaz ekarri ditu goiatzek. Pozik ez natu denun, bait, segura erazetorrelako. Bai, morionetz ez natu naz, <laughs> bai. <laughs> Gauza asko ikartze pentsatu nuen, baina azkenean espainietako arroxia ekarri dut. E, goiatz bat pentsatu zenuena eta gero merezantzen na, ez, hau ez dut eramango? Jo, ba, zapatabatzuk. <risa> eta azkenean zergatik ez? Faitxatu nulako gondigia zela, hemen ginden kajatagoz ezkartzeko, bueno, zero bai txiki jau eraman gaut Bueno ba, Espainetako arroxarekin irriparrearekin eta zapatekin ba usatu dugu pertsonaia izan zikena adibidez, Itakako geltokiari buruzko ipunerako pertsonaia, Espainetako arroxadara mana eta zapata jazten dituena <risa> bene Rupper Ordorikaren Martin Larralde kantua izugarria da, begibistakoa da edo belarri bistkoa. Baina goiatz gaur nahi gabean sekulako opari egin di dazu. Kanto unik ez nuen ezagutzen, e, saio hasi horretik entzuten jarri zukala eskatuta jarri behar nuelako eta oso kantu politarekin egin du topo, zergatik aukeratu duzu nondik non ezagutzen duzu non ezagutu zen duzu ba bueno taldia Ango San Julia estonda eh Anaiarre ba Australiar batzuk dira Dula pare bat urte ezagutu nitu nik unik, webgune batian sartu nintzen eta hango musika zen eta beste kanta daten zu nonen eh, lenda bizi eta hain beste goztu dizian hasen entzela zatzen eta bueno lehiratu itenaute eta asko asko gustatzen zertentzea talde bada, uste momentu entanba gehien entzututenerako bat dela eta kantau bereziki askotan entzuten eta askotan abesten dut. The Devil's Tears, bai. Itzarenan, dia diabran, malquak, basularia. Bai. Eskerrik asko, eskerrik asko onainoko bide egitegatik. Oinez edo trenez. Auskalo, eskerrik asko haintze egoteagatik, irriparre arrox horrengatik, kantuarengatik eta eta liburuarengatik ere bai gozatu dugu ez da gaitz. Asko, oso gustora irakurtzen den libulu da. Erre esk irakurri dugu eta irakurraldi bakoitzak, ipuin bakoitzak utzi dugu. Arrastua. Ma eskerek asko zuei. Placer bat izan Oukera da. Haukere amatagatik, da lorengatik, bai. Segi <laughs> gozatzen eta bueno, irakurri lehoi alakupariak egin. Eh, eskerek asko biatzen zuei. Some call lovey Some call lovey faith, she's on high Home. And she's as much apart With this broken heart see broken bones I Always seem to mend I taste the devil's tears give up jozuen atea Adrianak ezagutzea nahi zuen etzuen besterik eskatzen Beno bai Adrianak zabaldu zezala atea eta gero ezagutu zezala Gel etxerainoko bidean ikusi zituen ezagunek ez zuten ezagutu. Berak bai, ezagutu zituen, gutxiago aldatu ziren riekan gelitu zirenak bera baino, antzazenez, Izan ere rika horrelakoa zen aurre ikusi iria. hiria, rikako ere halakoa zen, aurre ikusi zitekeen bizimodu, eta rikako hiritarrak ere halakoak ziren, aurre ikusi zitezkeen hiritarak. Kakaputza Azken finean. Geltokiak edo elduten zuteko abestiak. Goiatz, Labandibar. Labandibar. Etxerako ordua Iri txizai gu Kanta zagun azkena Ala gure bidea Etxerako ordua. Eta gaur etxerako ordua Aspaldiko parte ez Jon Zarrarekin <tusurra> eta pentsatzen jarri naiz. Bizi zehar etxerako orduak zenbat aldatzen diren. etaguna Jon Zarra ere hain zarra izenean, artean umemokoa zenean arratsaldeko zazpietarako, joaten zen etxera, Bere amari helduta, amak, bainatu egin behar baitzuen, eta, amak afaltzen eman bar baitzion, umetxikiari halau ordukuko loa komeniz zitzaolako. Baina Johnn zaharra helduala gazte bihurtu zen eta etxerako ordua atzeratu egin zuen. Edo gozeratu nondik begiratzen zaion, Goduta bag Arrattsaldeko zazpietan ez, goizeko zazpietan hasi zen etxeratzen. Zara, Eta Etajonn zara sartu zenean etxerako orduri gabe. geraatu zen, Gaur goizaldeko zazpietan bihar arratxaldeko zazpietan hasunaren eske ilargiaren lagun zer uraño joan giren guri ere iritsi zaigo ordua etxera joango garen hori ikuskizun KANTUAN MIKEL MARKEZ ETA KUADURRIA JON ZARRARI KANTUAN AMAIKAK ETA HOGEITA ZORTZI GOIZTUO IZANGO DA ETXERA JOATEKO ETA ETXEAN DAUDENEK ETXEAN ZAUDETENOK NOLA egiten DUZUE EDO noiz izaten DUZUE ETXERAKO ORDUA Lan a Zenbat minutu daude? Etxetik etxera. 1.30 eta 4. Na Gehiago ekaitz gileago. tal badago beto. Musikarekin eta sorkuntzarekin. Bitartean izan soriontsu, Muxu Potolovana eta Aio. Aio. Etzerako ordua iditsi sai gujonzarra Kanta sagun alaitzeko gure bidea Etzerako ordua iditsi sai gujonzarra Kanta zagun azkena, alaitzeko gune bidea. Zenbat kanta eta hitz, lagunak laguntruke. Biarko ere zerbait, utzi beharko gen. gondotabare undeke me etzira gordua irini tsai gurenzaka ganda segun askela alaitzen go Naren ezke Ilarriaren lagun Zeruraino joan gintezke Betxerako horua Iritxizai buion zarran Gantazagun azkena Adaitzeko bu